Hivyo mara nyingi huwa ni hizi loan au mikopo ambayo inatumika kuingizwa kwa vitu ambavyo havizalishi. Na si hivyo tu nafikiria wengi mmeona SGR kutoka hapa paka Nairobi karibu 500 billion Kenya shillings. Athari yenyewe kwa uchumi ambayo ni kitu cha haraka cha kuweza kupata hakuna. Waambia ah, wajue miradi kama hii hurudi baada ya miaka mingi. Ndiyo miaka mingi mingapi? Sisi sio matunda ya mbele kule matunda itaji matunda angalau tuone kuanzia sasa. Hiyo ndiyo mtego wa kwanza ambao huwekewa. Pili ni kwamba mara nyingi mikopo huwa ni za wizi. Na hii kwa watu wenye wanaishi katika nchi za tuseme nchi maskini au nchi za, za ulimwengu wa tatu. Mara nyingi mkopo unapotolewa huwa ni hongo tayari pale shajulikana. Itatoka kiwango gani? Na nyote mwafahamu katika wale wanasiasa waliokuwa sasa hivi huso FGR watu walikuwa wanapata commission ya 10%. Sasa dola bilioni dola miata eh, shilingi bilioni 5. 5% ni ngapi? Mtu amepanga hizo tayari ili kuweza kurahisisha ule mradi uendelee. Hivyo tu ndio weka. Hivyo alafu Legebu ni kwamba matatizo ninapotokezea pesa zishachukuliwa hazirudi katika uchumi kuweza kuendeleza. Kikubwa ni kwamba pesa zachukuliwa alafu kwa mtu kwa sababu ya hofia huenda baada ya miaka miwili au mitatu nitaweza kuondolewa katika madaraka au mamlaka pesa hizi zinachukuliwa zinapelekwa ulaya. Sasa na kuwa ntego mara mbili au msiba mara mbili pesa zilizokuwazije hazikusaidia nchi Zizu katika hongo zimerudishwa kule kule Halafu tatu ni kwamba nchi hizi hoe zimepata sasa nguvu ya kuweza kuinfluence ama kisiasa ama kiuchumi kuingia katika uh, muamala katika inji. Rafikira sote tushaoona hapa Kenya kila mtu kuzungumzia kitu waambia mpaka tusikize muamerika Amerika tasemanini au Mwingereza au faransa Nchi za ulimwengu wa huwa ni hivyo hivyo. Kisiasa ni lazima ziweze kuenda kulingamana na malengo ya wale wa Magharibi. Pesa hizi zinapopotea ndio katika Senate ya Amerika mwaka wa 2005 wakaweza kuanzisha ripoti ya kuweza kutathmini je, money laundering ulanguzi wa dawa vipi katika nchi maskini. kuambiwa kuna hii inaitwa caviar caviar ni aina ya mayai ya samaki wanapatikana urusi peke yake kilo moja ya kavya inachukuliwa inauza wa Amerika kwa dola tatu peke yake lakini waambia katika soko la kimataifa haya mayai yanapatikana kilo moja dola 1500 hii ndio mara nyingi huyu inaitwa transfer pricing wale watu wamfanya uchumi kidogo tu surprise ndio kufanyika hivyo hivyo ulimwengu dola tano lakini anayeuziwa wa America wanasema anauza dola 5 dola 3 sasa warusi watafaidi vipi na pesa hizi nawaambie iliuza mwaka 1999 waleuza takriban tani sita tofauti lioko ni kwamba inchi haina haina chochote njopade hapa Kenya ilitokezea karuturi kule naivasha Ivasha. Ya Yauza maua hio. Hapa maua karuturi nauzia Netherlands Michael and You Company kubwa iliyoko kule. Wanauzia takriban kwa shilingi 100. Ua moja, moja shilingi Mfano ua moja shilingi 100. Lakini kule Netherlands kero kiangalia masoko ya kimataifa labda ua moja hilo ni karibu elfu moja Hili fanya mpaka KRA kaweza kuvamia karuturi mpaka sasa hii bikaweza kufunga. Kwa hivyo ninaonyesha wazi kwamba nchi za ulimwengu watatu mara nyingi hazifaidiki na biashara. Huku tumeambia kuna supervisor IMF kuhakikisha kwamba biashara inayoelekea ulimwenguni yaenda kulingamana na nidhamu zilizowekwa. Si hivyo tu kuna kampuni iliyokuwa nikifanyia kazi inaitwa Enosha Shamsi. Ni clearing and forwarding. inaexport, Uh, na clear mizigo ya kuenda Uganda. Katika kulipwa kuna wakati tuko na bank Chess Bank. Kulipwa dola elfu hamsini pekee yake. Zikazuiliwa Amerika kwa sababu wajua transfer ifanyike Ni pesa zipitie kule Ndiyo urudishiwe hapo. Zikaweza kuzuiliwa tulimaliza takribani wiki moja atujalipwa hizo pesa. Hapa wauliza benki hao ni wakina nani? Kasema ni fulani fulani fulani tuwawajua kule Uganda waulizia leteni invoice huyu amesupply nini wakawapelekea invoice yani kwa ujumla patakalia ngumu mpaka mwisho kuja kulipisa pesa wiki mzima imeweza kupita bisara nini oh, tuwa, tuwa ufia, mafusala, ugaidi masala ya languzi vitu lakini jiulize kuna hizi contracts zinazoendapo nasikia dola labda bilioni tano, bilioni sita zimeweza kupotea Hizi pesa ziko katika benki za Kenya hapa. Ni kwamba hizi pesa zimesafiri zimeenda nje. Zasafiri vipi? Il dola 150 hapa, Paku ulize maswali likuaje, umefanya kazi gani nini, lakini hizi pesa bora zimepotea. Natosema hiyo supervision si supervision. Maadamu pesa zarudi kule ruhusa hiyo. Lakini kiwa kutoka kule za Kenya ama nchi za ulimwengu watatu hakuna ruhusa na hii kitu iko na sana sana ikaji kujiulikana kwamba kuna jina lake. Maana yake paka ilikuja wakao wa watu wa benki waambia watu bwana kuweka directors wakenyi wale watu ambao si wa si waislamu. Ukipeleka list ya directors majina kiangalia Samson John nini nini ruhusa iko pita. Lakini ukafanya blanda jina lako lakini pesa nyingi zaingia ruhusa hakuna. Haivyo ndo ni matatizo yaliyokuwa yesia kwamba mkuu wa uchumi kuuendeleza katika nchi za kilimo ngwa tatu enko ni mtiani mwaka wa 2004 ukatokezea kitabu cha confessions of a, an economic hitman kitabu maalumu kinachoelezea je nchi za magharibi zinawafanyia muamala gani wa kibiashara na nchi masikini. who john parkins Yele kwa miongoni mwa wale watu ambao wameajiriwa kama professionals. Nafikiria wao wana kama mraji wataka kuanzisha maeneo haya wa mtu wajua huyu project manager asimamia angalie vitu kama hivyo. Hawa ndi walikuwa kiajiriwa watu kama hao. Nenda uzungumze na nchi waelezee hapa hapa na nini. Nasikia hawa experts mara nyingi nafikiria mmesikia neno kama hili. Lakini yeye akwambia yeye ni economic Hitma Hitman tumjua ni mtu jambazi, unaenda unamtafuta, labda na mutafuta, labi una, uh, uh, uh, matatizo na mtu fulani unamchukua ili aweze kumuua. Sasa huyu akwambia sio huyu. Huyu ni wa ki, kiuchumi. Kazi yake ni uwa, kuwaji kupitia masala ya kiuchumi. Na yeye aelezea ilikuwa ni wazi, nakuja, nazungumza na watu. Na na Kama unataka kuchukua mkopo haya vikwaza bichanze. Na nyinyi mara utasikia kidogo Kenya haitaki uchukua mkopo baada ya miezi mitatu minne sijui likoni kuna fujo sijui busia kuna fujo kuna watu mbona ilikuwa labda ina utulivu sasa hivi mara moja kumeanza fujo hapa watu watakai watakai ndio hizo kazi zao zenyanafanya uchochezi ndani ndani ya nje wale zile wazi vile pesa zile zilikuwa zikiweza kutolewa na zikarudishwa katika nchi za kimagharibi Tukijaribu kuangalia kuhusu swala la mwaka wa 2008 2008 labda wengine hawakuweza kufahamu kulitokezea ambaye inaitwa economic downtown uchumi wa ulimwengu ukaweza kusambaratika Miaka 1995 hapo kwenda mbele kulitokezea maeneo ya Asia uchumi kwa ni mzuri zaidi jaribu kuwapa picha vile huwa ulimwengu unayozunguka mpaka uchumi wa ulimwengu unazunguka mpaka inakuja hatari inafika maeneo haya. Uchumi kwa mzuri zaidi. Wale kupata pesa ikawa Asia peke yake, hawezi kuinvest katika Asia, hakuna mahali pa kuinvest. Tufanya nini? ikawa .com stocks ama shares kule US. Kampuni kubwa zile za, za za technology. Google, Yahoo Apple, Microsoft, kampuni hizo kwa wingi wakaenda wakaweka pesa zao pande. Kueta pesa pale baada ya Ni kawaida uchumi vile hauna ile gold standard ni kwamba hizi ni makaratasi haya na shares zile lazima itaanguka. Nkwele ikaji kaleta matatizo, baada ya hapo serikali ya Amerika ikaweza kuangalia itasaidia vipi mwaka karibu 2004 pale wakati njia wakaweza ku uchumi. Uchumi katulia kidogo. Katika kuingiza pesa nyingi katika uchumi, watu wakaanza kuingia katika masala ya nyumba. Nunu wa nyumba nini? Ikaja e ile sasa ya housing bubble. Kibofu kimefura. Benki kubwa ambayo ilikuwa ijulikana kama Lehman Brothers, ikaa imegarantee loan nyingi zaidi. 600 billion dollars. Kati ya ile watu kwa nyumba, ikawa nyumba hazina tamani tena. Lehman brothers wakaitisha bana ya kule Amerika maranyingi kuna ile bankrasi unaweza kujiiita kuitisha bana serikali kusaidie kwamba wewe umefilisika wakaitisha benki ilipoanza tu hiyo na kwa sababu ni watu wengi walikuwa wamekeza pale ulimwengu mzima Uchumi kasambaratifu mpaka huku Kenya tulikipata kipigo maana yake kwa ni ulimwengu mzima kutoka maana kitu kidogo tu Nyumba kule Amerika haziuziki tena. Angalia vile athari ilikuja mpaka sisi katupata hapa. Je, sisi Kenya nyumba kama haziousiki kule Amerika wana Ata hawana habari maskini. Lakini kule nyumba haziousiki tena, angalia athari kaiweza kutufikia mpaka sisi hapa. Naniyo tatizo tunalokumbana nalo hapa? Kwamba nyumba sasa hivi ardhi ama ile inaitwa real estate kidogo ina matatizo hapa Kenya. Sasa ardhi aridhiko, ukitaka una pesa zako nunua Sababu haziendi Na tunasema katika mtego huu wengi maarufu tuliona ile ilikwaitwa Eurobond. Kenya kaweza kuchukua mkopo wa 200 billion Kenya shillings. 250. Mpaka sasa hivi kauliza mtu je, Eurobond Ilifanya project gani. Serikali yenyewe ilikwa yauliza, hatutaki zilienda wapi wana Tuonyesheni mradi mmoja huu ambao hizo 250 zilifanya kazi. Mpaka wa leo, atukaenda website ile ya serikali ama ya treasury. Hazina ya kitaifa. Ukienda hawatai kukuonyesha kwamba mradi huu kwa zile 250 billion zilitumika hapo. Billion shili, si sim sim jamani, si change ile. Lakini pesa zilienda wapi? Ndotosema mara nyingi hawa vile walivyo ni kwamba wanakupa loan. Anza na kidogo 250. Serikali ya Kenya ikachukua baada ya muda ikafika kwamba ah, loan hiyo atakana kulipwa. Ikifika Kenya haina pesa. Kulikuwa na eurobond tu. Afikiri nyote mlisikia ni vitu ambavyo vilikuwa katika magazeti. Sasa kenye kawa ya kopa, kulipa ile deni iliyokuwa imekopa. Sio kufanya maendeleo unakopa kulipa deni. Na hakuna matatizo makubwa kama kuingia katika mtego kama huu unakopa kulipa deni lingine. Ndio sema kwamba hii itaendelea maanae kutakuje Eurobond 3 sasa. Kitambo cha ja kufika katikati ya mwaka huu itakuwa bado deni litatakana lilipwe na hakuna pesa za kuweza kulipa. mwisho ndio utokezea ile sasa yaani kwamba structural adjustment programs nafikiria sodo tofahamu karibu mwaka, e, mwezi wa Septemba mwezi wa 9 mwaka ilitokezea kwamba serikali kuweka VAT Katika uh, petroli ama na diesel ama teme mafuta kwa ujumla Watu kaja kujaribu kudadisi liko ni vipi ikaja kumbe serikali ilikuwa na mkopo ambao yatakanipata kutoka kwa IMF lakini kawa imfanya nini imekaziwa Kitu cha kwanza ni lazimu uweke VAT 16% Ikitokezea hilo fujo uhuru yuko China ameenda kuchukua mkopo mwingine Alipokuja akaja akatuambia bwana sasa nimepunguza kutoka 16% mpaka 8%. Ofisi tishi wa ya wakashangilia wakasema alhamdulillah tumepunguziwa Ilikuwa ni 16 tumerudishiwa 8%. Lakini watu hawakai wakafikiria yee hizi pesa lakini zaenda wapi? Hizi pesa zaenda wapi? ni kwamba mahali popote IMF na World Bank wanapea na mkopo lazima kutakuwa na masharti si haba tu Kenya pekee yake ulimwengu mzima mahali kuna mkopo lazima wana mashariti kitu cha kwanza punguza ufanyikaji wa serikali ndio austerity measures punguza mishahara mwaka 1990 wakati watu walikuwa wale wanaofahamu wakati wa moi kulipotokeza hii structural adjustment programs ilikuja watoto wa university walikuwa walipi nini karo Ilikuwa ilikubure kusoma university miaka 90s kurudi kule nyuma wakaja famwambia hii haiwezekani lazima watoto walipe walipe karo hospitali za serikali ilikuwa ni bure ukienda wewe ukiwa mgonjwa unaenda hospitalini utatibio akaja famwambia hii haiwezekani bwana lazima watu walipie matibabu angalia zile vitu ambayo tutatakana maana yake mimi nishalipa ushuru sasa kwa serikali napata nini? Ambayo atakana ni haki yako demand. Matibabu katika masala ya afya ni vitu vya msingi ambavyo utakana upate. Katika vile vitu ambavyo Uislamu umetukia ni msingi. Mavazi, angalau mavazi tu ununue sisi wenyewe. Chakula kula lazima ununue na kila kitu unachonunua ushuru upo ndani. Hakuna kitu unachonunua bila ushuri Hii ndio tumewekewa gani vitu ambayo yatakana tuweze kupata buri. So wakaweka hizi ni kwamba lazima hizi zote na si hapa tu. Nchi ya Mali waambia mwaka 2005 ilikoiyowemweka 3% ya GDP, ule uzalishaji wa taifa, 3% na inge kwa nini kwa masala ya afi. Mwaka 2005 IMF na wadimamgawaja kawambia hii haiwezekani. Lazima hii ziweze, azae kuondolewa. Wakiondoa baada ya miaka miwili hivi ebole ikaingia maji. Miundo msingi ya afya hakuna na nini tunajua iliyotokezea. Gani kaingia mtego huo? Ikafata sheria zao waambia madaktari karibu wote gana wakatoroga. Mishahara hakuna kwa serikali. Hata leo sasa mpaka sasa hivi si Nigeria si wapi ingia nchi yoyote yenye utapata kwamba IMF imetia mguu wake pale uone bidhaa uchumi imeweza Sasa hivi imerudi katika Kenya kidogo labda kungangana kwa sababu ya nini ya mchina Mchina kaingiza mguu wake hatusemi kama mchina ndio mzuri nitapeli kama kama wao tu Lakini alipoingiza mguu ikawa mimi sasa sina hatari yoyote katika maeneo haya kwa sababu wali wakija wanaeka masharti mchina yeye akija anakuambia chukua. Lakini anajua mahali penye amekuwekea mtego wake atakushika. Lakini anakuambia mkopo nini? Chukua, haina neno. mkasikia poti imewezwa kama ndio damana. Hataki masharti mengi, siyo kesiasa fanya ipunguza mshahara, ah. lakini wewe chukua tu, wewe chukua. Lakini anajua huyo nitakuja kumshikia mahali fulani. Mwisho tutakuja waambiwa highway ya kutoka hapa paka Nairobi. Ya China, ya. Weka toll station hapo katikati mtoto kila gari kipita. Ni. Hi athari yenye tunasema ya uchumi ambao hizi taasisi zinasimamia. ameweka ni supervisor, mwingine ameweka kuleta mikopo lakini mikopo wenyewe iko ni matatizo. Supervisor mwenyewe anakuwa ndio tapeli mkubwa. Tunasema katika matatizo haya kusema kweli Hakuna nchi yoyote utakayozungukia ulimwengu huu ukapata labda imeweza kufaidi. Kenya hapa imekuwa ni masala ya ufisadi ambayo inatokana na masala ya kiuchumi, NYS, nafikiria nyote mnafahamu. SGR, ilipokuwa compensation ya ardhi nyote mwafahamu yaliyotokezea. Ruaraka kule ardhi iliyokuwa nyote mwajua vile pesa zililiwa. Yani kilo kitaja mradi wowote ambao ni kuendeleza nchi kutengeza miundo msingi kilo kitaja utapata lazima kuna athari pale jamaa mekula pale Metosema kusema kweli tumewekewa hivi vyombo Kufuni kwa macho kwamba hizi ndiyo taasisi zitakazosimamia ulimwengu huyu World Bank atatoa mikopo ya kuweza kusaidia IMF atakuwa ni supervisor supervisor mwenyewe imekuwa ni kwamba haswa anasaidia nchi za kimagharibi katika ku Kutapeli ama ulanguzi. Pesa zote ukienda za ulimwengu watatu. Maraisisi wanaofanya ufujaji, Wanasiasa siasa, Pesa zote ukienda kuuliza kitu cha kwanza ziko wapi? Switzerland. Ziko US New York kwa banks kule, ziko London. Mbona ziko katika nchi hizi na yinyi mwasema mmeweka vikwazo? Ndinasema enyowe islam kusema kweli taasisi zozote zinazowekwa kinyume na mfumo wa Kiislamu hakuna mahali sitatupelewa ishara tutakomea hapo tombo Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yatamilul qaula e ya tabiona